Doina pentru taina chemării. Doamne, de ce ard stele sub tălpile noastre și demonii fug din biserica inimii noastre, fiindcă de panică e cuprinsă lor oaste? Doamne, de ce dușmanii nu ne mai aruncă pietre amenințări în mințile noastre? Doamne,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 Și nu răspândește șapte de moarte în noapte. Doamne, de ce din scorbura timpului curg vise ca niște lebede de albe pe ale stelelor fluviu de lapte? Doamne, de ce timpul stă dormitând pe o floare veștădă ca o rază de lună pe un colț de noapte?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 Gândul chinuit ni-l speni pentru cina tainei, când cocoșii vestesc de pădări în noapte. Lacrima pentru seceriș. Doamne, la chemarea ta, o doină deja ți am cântat, fiindcă holda neamului nostru, cu săbiile neamurilor demonizate ai secerat, când secera pe pământ. Îngerul tău a aruncat și cu sânge nebătizat.